Det förlovade landet Berättelsen om kung Cormac av Irland Tillhör en samling legender som handlar om gamla iriska kungar Där historiska fakta är blandade med sagostoff från allra äldsta tider Den berättelse som följer här Handlar om hur kungen trollas bort till den andra världen Tidigt en morgon i maj Satt Kung Cormac ensam i Tara Det iriska konungarnas förnämsta borg Då såg han plötsligt en förnäm Gråhårig krigare närma sig Krigaren var klädd i en purpurkantad mantel Med invävda guldtrådar Och bar skor av vit brons på fötterna I handen höll han en silvergren Med tre gyllnäplen och från grenen hördes den underbaraste musik Tonerna var så ljuvliga Att alla som hörde dem följde en djup och rofylld sömn Till och med kvinnor i vandor Och krigare plågade av svåra sår Varifrån kommer du? Frågade kungen Från ett land där sanningen råder Och ingen avund, inget åldrande eller förfall Inget svårmod, inga sorger, inget högmod finns Svarade främlingen Så är det inte hos oss, sa kungen Men det skulle vara en mycket god sak Om ditt och mitt rike kunde gå i förbund Låt oss ingå en vänskapspakt Det är jag gärna med på, svarade främlingen Ger du mig grenen som ett tecken på vårt förbund? frågade Kormak. Du får den om du uppfyller tre önskningar, sa främlingen. Det går jag med på, sa kungen. Främlingen gav honom grenen. Jag kommer igen, sa han och gick. Kormak återvände till sitt palats och visade den förtrollade grenen för sitt folk. När han skakade den över dem hördes julig dämpad musik och hela hovet följde i en djup sömn som varade ett dygn. Nöjd och belåten över sin nyvunna förmåga glömde Cormac sitt löfte till främlingen och livet i palatset fortsatte sin gilla gång. Om Omsider kom främlingen åter till palatset och bad att få sin första önskan uppfylld. Ge mig din dotter, Albi, sa han. Kvinnorna klagade bittert, men Komök var en man som stod vid sitt ord. Sida 110 Han gav sin dotter till den stillsamma främlingen och skakade grenen över de gråtande kvinnorna, så att de somnade och glömde sin sorg. Någon tid därefter kom främlingen för andra gången och denna gång begärde han att få Cormacs son Carbury. Även denna gång höll Cormac sitt ord och återigen blev det mycket en gråt och veklagan vid hovet tills Cormac skakade den förtrollade grenen och allt åter blev lugnt. När främlingen kom den tredje gången begärde han att få Cormacks egen hustru själva drottningen av Irland och denna gång ställdes Cormack på ett hårt prov han lät sin gemål följa med främlingen men istället för att skaka grenen över hovet och stilla folket befallde han dem att gripa till vapen och tillsammans med honom följa efter främlingen Mitt ute på slätten Överföljs av en tät dimma Som virvlade omkring dem Och skilde kungen från hans män När dimman plötsligt drog bort Såg han framför sig en borg Omgiven av en bronsmur av vitt silver Och taket täckt av tusentals vita fjädrar Runt omkring byggnaden Stod grupper av ryttare från den andra världen Med armarna fulla av vita fågelvingar och lade fjädrar på taket Bredvid dem Höll en man på att tända en brasa Med grenar och ved Från en stor ek När Kormak såg sig omkring Upptäckte han ännu en borg Med tak av vita fjädrar Den var byggd av bronsbjälkar Och flätverk av silver Innanför påverket Fanns en springbrunn Med glittrande vatten Varifrån fem klara bäckar porlade. Nio heliga hasselträd Sträckte sina grenar över brunnen Och de purpurfärgade nötterna Föll i vattnet Och blev föda åt fem laxar Som levde där Ljudet från springbrunnen Och det strömmande vattendragen Skapade ljuvlig förtrollande musik Och runt omkring Drack människor av vattnet ur de fem klara bäckarna Allt var som i en dröm Cormac gick in i palatsets stora sal och där inne befann sig en vacker ung krigare och en skön jungfru med en huvudklädnad av guld på det gyllne håret Osynliga händer förde honom till en plats där han kunde slå sig ner tvättade hans fötter och badade honom i en källa som värmdes av glödgade stenar När Cormac började bli hungrig kom en man med yxa och vedstock och en gris i släptåg Det är dags att äta sa den unge krigaren och genast högg mannen i del grisen med yxan gjorde en brasa av vedstocken och började steka djurkroppen på ett spett Vänd på grisen så att den blir jämnt stekt, sa krigaren. Spettet går inte att vända om inte någon berättar en historia. Den måste vara sann, sa mannen. Och en historia för varje kvarts varv måste det vara. Berätta själv den första historien, sa den unge krigaren. En dag, började mannen. När jag var ute och såg till mina ägor Fann jag främmande boskap gå och beta på min mark Jag stängde in dem i boskapsfollan Och när ägaren kom Sa han att han skulle belöna mig Om jag släppte boskapen fri Jag gjorde så Och i gengäld gav han mig en gris En yxa och en vedstock Han berättade att yxan varje kväll Skulle klyva stocken och slå ihjäl grisen och varje morgon skulle vedstocken vara hel Och grisen levande igen Så skedde också För det är just den vedstocken Och den grisen du ser framför dig här idag Ja, den historien måste vara sann Vänd på grisen Så ska jag själv berätta nästa En gång när det var plöjningsdags Och vi gick till åken för att plöja Fann vi när vi kom fram att det inte bara var plöjt Utan att det också var harvat Och att vetet var sått När det blev skördetid Och vi kom till åken med våra knivar Fann vi vetet skuret och stackat Nästa dag gick vi för att ta in säden Och då låg den redan bergad under tak Och trots att vi äter av säden varje dag Minskar den aldrig och blir aldrig gammal. Mannen nickade och vände grisen på spettet Utterligare ytterligare en fjärdedel av grisen var nu stekt. Nu är det min tur sa den unga kvinnan. Jag har bara sju kor och sju får men mjölken från de sju korna räcker till hela folket i det förlovade landet och alla kläder det behöver jord av ull från de sju fåren. Det var min historia. Återigen nickade mannen. En tredje fjärdedel av grisen var stekt och det sade till Cormac: "Nu är det din tur att berätta." Cormac talade om hur han hade blivit av med sin dotter, sin son och sin hustru och att han hade givit sig iväg för att söka rätt på dem. Han grät medan han berättade Och då förstod Att hans historia var sann Sida 111 Grisen var nu färdig att ätas Men Cormac sa Att han inte ville äta Utan sin följeslagare Då sjöng mannen med yxan En vacker liten visa Och Cormac i djup sömn När han vaknade var inte bara hans män där Utan även hans dotter Hans son och hans hustru Den unge krigaren Och den vackra flickan Trugade dem att äta och dricka Och det var fest och glädje I salen När måltiden var över Reste sig den unge krigaren Och en osynlig tjänare Satte en vackert Dekorerad guldbägare I hans hand den här bägaren har två märkliga egenheter, sa krigaren. Om tre osanningar uttalas, går den i tre stycken. Men om tre sanningar sägs, blir den hel igen. För att visa dess kraft, uttalade krigaren två lögner. Och sa sedan att Cormacs hustru hade en ny man. Och se! Den underbara bägaren föll i tre stycken Det är bäst att jag säger er sanningen Så att den blir hel igen, sa krigaren Du ska veta, Cormac Att tills idag har din hustru inte sett åt en man Sedan hon fördes från Tara Detsamma gäller din dotter Inte heller din son har sett åt någon kvinna förrän han kom hit in i salen. Genast förenades det tre guldstyckerna, och bägaren var åter hel utan minsta skavank. Tag nu din familj, sa krigaren och bägaren så att du kan skilja sanning från lögn. Behåll också den magiska grenen som jag gav dig så att du kan höra vacker musik och få en god sömn Jag är Mananan MacLear Främlingen som kom till dig i helgedomen i Tara Och kung över det förlovade landet Jag förde dig hit för att du skulle få se det land som du står i förbund med Där sanningen råder Och ingen avund, inget åldrande och inget förfall Inget svårmod, ingen sorg och inget högmod finns när du dör kommer bägaren och grenen att tas ifrån dig Men njut nu av dem så länge du lever Detta var det sista ord som Cormac hörde i det förlovade landet För medan Mananan talade somnade han Och när han vaknade var han tillbaka på ängen i Tara Tillsammans med sin fru, sin son och sin dotter den gyllne bägaren och den magiska grenen hade han också bredvid sig. Många år efter att kung Cormac hade dött och när kelternas värld hade förändrats genom kristendomens införande fann en annan besökare vägen till det förlovade landet. Det var den helige Brendan av Clonferth. I grevskapet Galway vars färd i en liten båt tillverkad av hudar till ett land på andra sidan havet tros ha varit den första resa till Amerika som företogs av en europe. Följande berättelse skrevs ner någon gång omkring 800-talet. Men den värld befolkad med monster och magiska djur som Brandon och hans följeslagare råkade på under sin farofyllda färd hade säkert varit mer välbekant för druider än för kristna munkar. Den helige Brandon var abbott över cirka 3000 munkar i Clonferth på Västra Irland. Sida 112 En kväll fick han besök av en munk som hette Barintus. Fader Barintus hade varit hos en eremit som bodde på en ö med namnet Fröjdernas Ö Eremiten hade tagit honom med på en segling västerut till ön Helgonens Löften Det hade seglat iväg i en liten båt gjord av oxhudar Det seglade in i en tät dimmbank När det var ute ur dimman såg det att det befann sig alldeles i närheten av en stor ö där det växte fullt med ljuvliga fruktträd och blommor de stannade på ön i fjorton dagar Och utforskade alla dess ljuvligheter En dag kom det till en flod Som flöt tvärs genom ön Från öster till väster På stranden stod en främling Och han förbjöd dem att fara över till den andra delen av ön Och sa till dem att fara hem Han följde dem tillbaka till stranden Och försvann sedan lika plötsligt som han hade uppenbarat sig Genast som det hade skjutit ut båten från land Omgavs det åter av tät dimma Och när det lättade Kunde det sikta land. Brandon var helt förtrollad Av vad han fick höra Och valde genast ut 14 munkar Som skulle följa med honom Och leta reda på den underbara ön i väster Först fastade det i 40 dagar sedan byggde den en båt som bestod av en trästomme över vilka oxhudar spänts, satte på mast och segel, och lastade i proviant för 40 dagar. När det hade varit på väg västerut i 14 dagar insåg den att det hade varit vilse, och när det kom till en klippö beslöt att gå i land. det såg inga tecken till mänskligt liv, bara en ensam hund som ledde dem till ett hus där en måltid stod framdukad Det stannade på ön i tre dagar och trots att de aldrig såg till en människa stod alltid mat till dem på bordet När det steg i båten för att fara därifrån kom en ung man fram till dem med bröd och friskt vatten Sedan kom det till Fårens ö där det fanns får stora som oxar Även här kom en ung man med mat till dem. Han berättade för dem om resan som de hade framför sig och erbjöd sig att följa med som vägvisare och beskyddare på färden genom den andra världen. Nästa ö var mycket stenig. Munkarna drog upp båten på land, tände en eld och började laga till lite av fårköttet som de hade haft med sig från ö. När det kokade upp började hela ön skaka våldsamt, och det flydde skräckslagna tillbaka till båten. Det nådde den i sista minuten, för ön var egentligen ett jättestort sjö och, djur. och just som det steg i, dök vidundret ner i vågorna, med elden fortfarande flammande på sin rygg. Därefter kom det till fåglarnas paradis. Där det fann ett stort träd med fåglar som klängde fast på grenarna som stora vita knoppar En av fåglarna flög ner och talade om för Brendon att det var människosjälar Och att det skulle ta Brendon och hans munkar sju år att nå det förlovade landet Sida 113 Fåglarna sjöng och läste mässan tillsammans med dem vid deras gudstjänster men snart kom ynglingen från den andra världen och det gav sig åter ut på havet. I sju långa år seglade det och drev med vinden från ö till ö under skräck för eldsprutande monster och ofta med fara för livet. Var den gick i land stod ynglingen från den andra världen och väntade på dem med mat och kläder. Äntligen förde han dem så till helgonens förlovade land Och där såg de alla det underbara ting Som de heliga männen hade beskrivit Vid floden som rann från öster mot väster Mötte även de den unge mannen Han sa till dem att de skulle återvända hem För Brendan skulle snart dö Medan de satte segel uppslukades det ännu en gång av den magiska dimman och innan de visste ordet av kunde de sikta hemlandet resan som hade tagit dem sju år var över på ett ögonblick